Da se imali Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli u 63 emisiju za mlade. Došao je još jedan petak, ovaj puta petak 13. Zato svi pažljivo. Najbolje da se udobno smjestite i ostanete se ekipom Pulskog centra za mlade. Moje ime je Ana i danas ćemo zajedno provesti sat vremena naših mladih života. O čemu ćemo slušati? Pa o mladim glumačkim nadama i u ciklusu novinarskih radionica Pulskog centra za mlade nego idem ja sad malo predahnuti a i poslušajte nekoliko minuta u Hugo de Muse Ed è rimasto un anello solo, sono stra felice per te E mi dispiace non potertelo raccontare Con questa foto nasconderò Quello che volevo dimenticare Sono stra felice per te E altro anni da quel giorno sono passati Con questa foto ti augurerò Grazie, te pravio bom Evo opet u triske. Kao što rekoh na početku, danas ćemo pričati o mladim glumačkim nadama ili preciznije o Sari Poljak. Zašto baš o njoj? Zato jer je Sara nedavno nakratko postala pulska Antigona. Sigurno se si sjećate te lektire koju ste, naravno, svi pročitali. E, pa upravo je po uzoru na Antigonu u istarskom narodnom kazalištu nedavno odigrana isto imena predstava. Glavnu ulogu imala vesela 18-godišnja Sara Poljak. Evo što nam je rekla svojim svim glumačkim početcijama. Glum sam se počela baviti uh, u, u osnovnoj školi kad sam dobila razrednicu koja nas je podlila na Lidrano svake godine. I to je bilo prvih pet razreda i onda, sam, uh, i onda smo prestali to zato smo mi bile druga smjena i to. I onda je, i on sam ja željela nešto slično i onda sam se upisala u dramski studij u Vistarskom narodnom kazalištu. Um, valjda tako kako od početka sam to počela, to mi se ful svidjelo i onda sam... Uh, da nam pojma, odlučilo s tim nastaviti tako. Svidilo mi se, htjela sam to još, pa onda kako sam htjela još, onda sam htjela opet još i tako cijelo vrijeme. Je ja li znam što je? Triska! Triska? Da. Ne! Triska! Da se i Sara pohađa gimnaziju, glazbenu školu te je članica Istarskog narodnog kazališta. Odlična je učenica te nas je zanimalo kako uspijeva uskladiti sve svoje obaveze. Uspijam to uskladiti tako da sam jako neorganizirana i živim u pravom kaosualnoj obaveze. I onako, sve radim. Kad stignem, onda napravim nešto. I onako, zapravo se stigna. Samo, trebala bi biti malo organiziranija i ako si full organiziran onda sve stigneš ovako ako si malo kao ja onda stigneš baš sve ali stigneš većinu i to je onako najbitnije I onako, svako malo se posvetiš nečemu full pa onda malo prestaneš što tome posvetiš pa se onda opet tome posvetiš full i to je to Krijali se u našoj sugovornici želja za studijom glume? E, pa, ne, znači, pomišljala sam na glumu i razmišljam o tome, ali i dalje nisam sigurna, jer, ono, ne znam, svaki dan mi je nešto novo, zanimljivo i onda se dvoumim, pa se troumim, pa razmišljamo više stvari, pa na kraju ni samo ne znam što bi, ali odlučit ću se ubrzo. Što na od mágica combinación en agua 205 ya que Tu no tienes experiencia para decirme que cambia mi conciencia pe de aquí tú no tienes experiencia para decirme que cambi mi apariencia de aquí tú no tienes experiencia para decirme que cambia mi conciencia pete de aquí tú no tienes experiencia para decirme que mi Vete de aquí, tú no si no, en la luz ni en la oscuridad El aire puedo respirar, sé de qué se trata, sé lo que se siente, hoy mi camino escribí para si anch'a Veo una sombra y tengo que huir Es mi corazón el que empieza a nadir En mi alma una promesa de cubrir En mi pensamiento una puerta más abrí Toma. Siento la fuerza la naturaleza Ríos y lados y cerros y mares veo su pureza Reconocerse, esa es la receta, recorrer el mundo siempre, que tú no tienes experiencia, para decirme que cambie mi conciencia, vente de aquí tú no tienes experiencia, para decirme que cambie mi apariencia, vete de aquí, tú no tienes experiencia, para decirme que cambie mi conciencia, vete de aquí tú no tienes experiencia, para decirme no y es del fuego la llamarada, como del volcán incandescente lava, que por mucho tiempo estuvo apagada. Ahora está caliente, prendida, avivada Para salvar gente que no le dejaron nada Mucha sangre va a tener que ser derramada Porque la injusticia no es parada Teníamos tanto, ahora no tenemos nada Y a mí no me vengas con cuentos de hadas Porque no era yo el que empuñaba la espada Pero era mi espalda la lastimada Enciende, brilla, ilumina Quema y derrite todo lo que contamina Se la cierra y te da para que entiendas Y en la oscuridad no andes tan tientas Para la gente que se desalienta Y Manuel es el sol, te abriga y te calienta Somos fuego que queman las venas Gritos que aturden y que resuenan Multitud requebrajada por la pena A la que hoy se le devuelve su diadema Elegí un lado al partido, ya ha empezado Nuestro nombre Ha llamado y la trompeta ha sonado Muchas melodías desencontradas muchas cabezas semi controladas laberintos de vergüenza bien maquillada. tu alma pena nena buena aquí no vale nada y aquí me encuentro tirado en la plaza hurgano un poco más adentro a ver lo que pasa ya no desespero ya soy un cubinoo se derrite el mundo yo soy más chiquito experiencia para decirme que cambie mi conciencia desde aquí tú no tienes experiencia Yo so you know with me so clean red and jagolang green you with me, so you're not here with me. I don't meditation, the only way to enter Zion So to the words, listen to the words of my song Catch me in me my meditation, yo you know see Yo me a real rastaman, and me a fibon dabilan was so mistake, yo was so the rastaman ton There was so the program, yo all a fi clean, oh, a fi clean. Oh, clean Carry round in red and the gold and green oh, a clean, clean Yo you know me Hey, heart a fi clean, mind a fi clean, Rally rolling red and the gold and green, It a clean, now it a clean. Eso Aisha! Si que la hiciste! Hey, Pepe! Que pasa eh, Tincho? Si vamos Que lo tiene que seguir, Rory? Hey, hey, hey! Yeah, big up all the people, I'm from sí, Argentina, sí. yeah! I got to ride for them, you see? <inaudible> <inaudible>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 clean, just yeah, be clean, rally the red and the gold Boy, and green, be clean, yeah, be clean. That a firm meditation Rastafari chant out redemption Black people, son of redemption Argentina and the Falkland Island Rastafari come with each Me a fit tell you this a true vibration Right and now to the young generation You tune in to me station. Yo, heart oh, a clean, mind a fi clean Rally round the red and the gold and green Yo, it a fi clean, yo, it a fi clean Yo, you na hear where the Rastaman means I'll clean, yo, it'll be clean Fidel, yo, come back from See, I got that yo, clean Yo, let on Dragi slušatelji, evo nas opet u Triski. Slušamo razgovor sa Sarom Poljak, mladom glumicom dramskog studija Istarskog narodnog kazališta, koja se glumom počela baviti još u osnovnoj škole, a razmišlja o upisu na studij glume. Za kazalište se kaže kako su to daske koje život znače, stoga smo upitali Saru je li to i kod nje slučaj i kakvi su njeni danji planovi vezani za glumu. A kod mene još nije zato jer sam i ja kučenica, ali ako se budem uh, željela baviti time profesionalno, mislim da će onda to biti za mene, tako, zato bi trebalo biti za svakog glumca, to neke daske koje živo Znači zato jer zapravo znači kad se počneš profesionalno baviti tim, onda ti je to glavni izvor prihoda i to ti je posao onda uh, Moji daljni planovi vezani za glumu su... Pa ne znam, za početak uh, ću završiti srednju školu, onda radit ću još, kazali, znači idem ono, u dramski studio i to onda imamo još par prezentacija od te znači glavne dramske radionice na koju idemo svaku subotu, scenski pokret uh, i to i onda kad radim te uh, radionice onda, i te prezentacije onda ću vidjeti još da li ću nešto još napraviti, ne znam, vidjet ću. Naša nam je sugovornica ispričala ukoliko je predstava do sada glumila i koja joj je najdrža. U šest predstava, a najdraža mi je bila društvene igre, to smo radili Lani i radili smo je s našim grupom u kazalištu i to je bila samo super predstava. Onako bila je o nasilju među djecom i stvarno je bila odlična, pojma. Meni se to jako, sviđa, jako mi se svidjela i onako svaki trenutak u kojem sam to radila mi je bio wow i super. A i dobro su mi onako sve te dječje predstave koje napravimo, zato su jako zabavne i tako. onako traži puno energije. Naći čime se počinjete baviti jer vas to privlači. Zanimalo nas je što to Saru privlači u glumi i što je u glumi najteže. Ba, privlači me to što e, e, svako malo otkrijem nešto novo, svako malo otkrijem nešto što još nisam znala i svako malo otkrijem da je to u biti još teže nego što sam ja mislila i za to me najviše privlači. Najteži mi je zapravo doći do pravih osjećaja, da ne izgleda umjetno i da, i da, da to bude stvarno ono pravo, isti, zako, kako treba. To mi je najteže i najteže mi je probuditi u sebi neke osjećaje koje još možda nisam znala ili postaviti sebe u tu neku situaciju u kojoj bih e, možda ja tako postupila ili barem da doživim tu situaciju. To mi je najteže se zapravo poistovjećivati, na neki način poistovječivati, ne do kraja, s tim likovima. Na primjer s Antigonom je bilo ful teško, meni. Jel' ja znam što je? Triska! Triska? Da. Ne, Hvala, oh, da se ima ljudi. Si je crie très fort ou ne m'entendra pas, alors je ne crie pas et je parle avec moi. Pour le déjeuner, j'ai des pilules rouges, pour le goûter des gélules orange, pour dormir le soir, et une petite piqûre. Et si je suis sage j'ai même droit aussi positoire, je suis très calme, ça se voit. je bats à I dalje slušajte emisiju za mlade. Sara je u predstavi Antigona odigrala glavnu ulogu, upravo lik Antigone. Upitali smo ju je li zadovoljna odglumljenim i koliko je dugo pripremala predstavu. Pa ja sam zadovoljna, Baš, zadovoljna sam stvarno odglumljenim. Počeli smo raditi na početku prvog mjeseca, znači mjesec dana smo konstantno imali problem ono, svaki dan po dva sata i tako, smo napravili. <laughs> Sara je za ulogu Antigone pokupila sve najbolje kritike. Zamolili smo je za komentar. <laughs> Moj komentar je... A ne znam <laughs> da to nije istina. Jer ne znam, ja mislim da svako može. Svaki glumec može glumački interpretirati nešto. Samo je, samo je stvar načina na koji to radiš. Pa tako, uglavnom to je moja jedina predstava i ne znam, možda bi ja neku drugu predstavu napravila puno, puno gore. Pa ono, tako, nije to baš realno, ja mislim. Većina se osoba boji javnog nastupa i hvata ih trema, ima li Sara tremu i kako je se rješava. A, imam tremu, ali jako malu tremu Zato što uh, Naprimjer, imam jako veliku tremu kad sviram Onda, onda imam tremu za umjeti, ne mogu ništa Stvarno, Onda dođem na pozornicu I nakon noge mi se ocijeku, ful se tresem, Zato što nikad nisam dovoljno sigurno u sebe Ali u glumi, ne znam, to je neka stvar Na koju znam da ako pogriješim, mogu se nekako izvuć I onda nikad nemam baš toliku tremu Ali ako je imam, uh, priješla mi se Tako da dođem uh, puno prije predstave I onda se sjednem I onda se smirujem sad vremena I onda bude okej okay. Na kraju razgovora za Saromu, pitali smo ju zašto bi se mladi trebali početi baviti glumom. E, pa, ne znam. Prvenstveno, ja mislim da bi se mladi trebali početi baviti bilo čime što ih usrećuje. Pa ako je to gluma, onda je to super. A ja mislim da je gluma super zato što oslobađa, zato što postaneš manje sramežljiv, postaneš više hrabar i postaneš gurni u sebi. Dobar, Znate koji je četriška? Šta pošta je? Šta je triska? Triska, to je čaj jedan. Čaj? Da. Triska, da se ima Plus novinarskih radionica namjenjenih mladima od 15 do 29 godina započejući 14. veljače u za 15. polaznika premaloj prostoriji Pulskog centra za mlade. Radionice se održavaju svake subote ujutro, a voditeljica je Tijana Vukit-Stijelja, dugogodišnja novinarka koja je radila u svim vrstama medija. Mladi polaznici spremni za nova znanja do sada su sudjelovali na trima radionicama. Biti novinar, uvodu novinarstvo te vijest, izvještaj i reportača dosad su obrađene teme. Ova dugogodišnja novinarka koja se upustila u avanturu zvanu obučavanje mladih ljudi o novinarstvu otkrila nam je kakvim se metodama rada koristi na radionicama. Smatram da su radionice prije svega društvena nekakva struktura koja bi trebala poštivati što više tu samu društvenost. Upravo zato mislim da frontalni rad nije jedan od dobrih izbora. Naravno da se koristim i frontalnim radom. Međutim, mislim da je puno pametnije koristiti nekakvu diskusiju, baš jer je i sama priroda ove radionice takva, da se od novinara, odnosno budućih mladih novinara, zahtijeva jedan stav, znači jedna angažiranost, koja može doći do izražaja isključivo ako imaju prilike kako i kada to reći. Znači, na neki način potičem mlade da se da razmišljaju, da izraze svoj stav na način da im dam jedan input, što bi se reklo jedan, jedan preduvjet koji trebaju ispuniti. Da li je to na primjer rad, pišu nekakvu vijest pa onda kasnije to komentiramo ili je riječ o tome da nešto čitaju pa opet to komentiramo. Često je došlo već do nekakvih diskusija koje su nas odvele i malo i predaleko. Treba to nekako znati sve zauzdati. Mislim da to ide dobrim tokom i da upravo ovi koji su na ovoj radionici, mladi imaju potencijal, da ima mnogo potencijala za uspostavljanje jedne kvalitetne redakcije. Jena je rekla kako potiče mlade da razmišljaju te da izraze svoj stav. To zahtijeva veliki angažman polaznika. Upitali smo ju je li zadovoljna njihovom aktivnošću. Svakako moram reći da jesam. Naime, mladi su danas čini se puno e, više raspoloženi e, u smislu aktivizma, imaju više e, informacija, imaju više želje za napredovanjem i imaju više želje za aktivnošću. U tom smislu ova radionica je dobra, jer je kao postavljena na način da se od njih traži veliki angažman e, i bio on... E, na terenu bio on misaoni, bio on e, emotivni Pa u skladu s tim e, dobivam nazad ono što i tražim Znači uglavnom su angažirani Tu i tamo naravno se spava kao i na svim radionicama Ili bilo kojim, e, bilo kojim nekakvim poučavanjima Na bile to instrukcije, od instrukcija do ne znam, javnog govora Pred tisuću ljudi e, Jednostavno ne može se uvijek držati ta e, nit ritma jel tako pa je, možda ponekad e, treba malo i pustiti da se ljudi opuste ali onda se uvijek krene dalje malo žešće. Tako smo ovaj, već nekoliko puta imali dobre rezultate koji su e, se ostvarili upravo na osnovu tih diskusija i debata. Štili smo kako su polaznici na radionici vrlo aktivni te je Tijena zadovoljna njihovom aktivnošću. Zanimalo nas je jesu li jednako aktivni bili i na drugoj radionici koju je voditeljica zbog zdravstvenih problema udržala bez glasa. Pa reakcije polaznika na to su bile jako dobre, ja sam se začudila, moram priznati da sam i sama bila malo u nedoumici hoću li ili neću to tako napraviti, a onda sam kao što sam i njima rekla e, Krenula u to, vidjela sam to kao jedan izazov. I upravo sam zato morala i sama promijeniti svoj način razmišljanja. Malo sam morala sjesti, dobro razmisliti o tome kako bih to u stvari izvela. Jer za ovaj posao, znači voditi novinarsku radionicu bez glasa je malo nezgodno ako ništa drugo. Tako da našla sam način. Jedan od mogućih, sigurno ih je bilo još tisuću, ali u tom trenutku odradila sam to tako. Sve je bilo rješeno putem PowerPoint prezentacije, imali su konkretne zadatke koje su trebali određivati. U trenucima kada baš je trebalo još nešto dodati da bi se pojasnio određeni zadatak ili nešto, imali smo kolegicu iz centra koja je bila moj produžetak u tom smislu i to je funkcioniralo sve bez problema. Mislim da čak ta radionica je bila puno bolja od ove dvije radionice koje sam odradila s glasom, hvala Bogu. Zato što e, su bili više koncentrirani na to što oni trebaju napraviti umjesto na ono što ja govorim. Jer ovo kada se radi ovako, znači kada ja poučavam, kada e, pokušavam dati neku poantu, nešto reći, e, informirati ih, e, to ima svoje i prednosti i manje. Čovjek najbolje uči dokazano je na vlastitom primjeru, prema tome ta radionica je bila koncipirana na način da sami istražuju, da sami rade i da jednostavno nauče iz onoga što su napravili. U skladu s tim zadovoljna sam kako je to prošlo, nisam ih pitala iskreno, rekla sam da ću, da, ću, da ćemo na sljedećoj radionici da će mi reći kakav je, zamolila sam ih da mi kažu kakav, kakav je bio rezultat, zaboravio sam, možda ćemo sljedeći put pitati, ali čini mi se da je bilo sve upravo. Državale se radionice bez voditelječinog glasa ili s njim, uvijek se rade kako bi se postigao neki rezultat. Što bi trebao biti konkretan rezultat radionica, upitali smo voditeljecu Tijenu Vukć stijelja. Konkretan rezultat, odnosno proizvod ovih radionica bi trebao biti mladi čovjek koji je shvatio da je novinarstvo stil života, da je to jedno zanimanje u koje je potrebno uložiti ogroman trud, ogromno vrijeme i cijeloga sebe. Da je to jedno vrlo riskantno zanimanje, da je to jedna profesija koju jednostavno zbog prirode posla treba obavljati vrlo savjesno, vrlo na svakodnevnoj bazi, uvijek iznova propitkujući sebe, gradeći sebe kao osobu i možda je najvažnija stvar ovdje polučiti jednog čovjeka koji će imati svoj stav i koji će na osnovitih nekih teoretskih, teorijskih znanja moći to svoj stav i iskazati. Mislim da jedan mladi čovjek danas ne može biti aktivist i ne može prije svega biti novinar, a da ne pokaže svoj stav makar i kroz običnu vijest u kojoj ga ne može izreći. Jel ja znam što je? Triska! Triska? Da. ne. Tvijsko, da se ima ljuču! What can you do when a friend is down? What can you do, you see want to shout? But he find the will. Just use my Judas Sun in the sky. Sun in the sky What can you do when a friend won't talk What can you do when it's so to walk No more light in his eyes It's too hard for his head to arise Przetete tri emisiju za mlade. Razgovaramo s tijanom Vukis tijelja, voditeljicom novinarskih radionica koje se u 14. veljače održavaju u Pulskom centru za mlade. Upitali smo voditeljicu koliko se dobiveni rezultati poklapaju s postavljenim ciljevima. Pa moram priznati da e, jednu radionicu smo preskočili tako da je to malo. E, malo, je, malo mi se pogubilo vrijeme u svemu tome. Vrijeme na tišće. E, mislim da sam za sada e, dobila dovoljno, nisam dobila gotovo sve, ali nisam ni mogla, nismo sve ni odradili. E, mislim da su se stavovi nekih e, polaznika od početka, znači od prve radionice do ove sada treće dana, počeli mijenjati. Znači vidim nekakve pomake, vidim e, osobe koje su se angažirale više, znači dali smo im poticaj da se više angažiraju, usmjerili smo ih i e, vidjela sam e, osobe koje su jednostavno ostale na istoj razini. Naravno, ima e, puno više onih koji su se aktivirali, što je meni bio i cilj. Naravno, ne možemo sve zadovoljiti, radionica traje koliko traje, vremena ima koliko ima i e, cilj svake radionice u stvari jest to da uzmeš ono što ti se da, a da onda ti to koristiš. Voditeljica radionica prije dvije godine vodila novinarske radionice u Centru za mlade. Zanimalo nas je imali razlike u sklačenju medija kod mladih tada i danas. Ova grupa ovdje je puno e, opet raspoložena u smislu aktivizma, jako puno. E, čini mi se da većina e, o, polaznika ovdje ima svoj stav. Prva radionica je, prvu radionicu su punile osobe koje su bile mlađe, znači puno mlađe, to je bila skupina ljudi ono 15 i manje e, godina, a ovo su već mladi koji imaju izgrađeni, to su ili kraj srednje škole ili studenti, znači to su već ljudi koji, mislim, gotovi ljudi koji jednostavno e, imaju nekakve svoje zamisli o životu, već ih provode e, i na taj, u tom smislu su e, puno... E, kako bih rekla, imaju više, više iskustva i životnoga i um, edukativnog i u svakom smislu da bi mogli um, što prije se ubaciti u novinarstvo i u tom smislu, um, u tom smislu je i odgovor na ovo pitanje. Znači, um, mislim da su mladi danas stariji, opet kažem stariji, ako mladi definiramo od 15 do 29 godina. Ne može se očekivati da će djete od 15 godina, to je još uvijek djete da se od 15 godina tako mlad čovjek može znati nositi sa Big Brotherima, sa tom, tim, pristup, tim agresivnim pristupom medijima danas. To je vrlo, vrlo, vrlo teško, iz čistog razloga što društvo u kojem se mi danas krećemo ne nudi dovoljan stupanj takve edukacije pa onda kako možemo tako nešto i očekivati. Međutim, Mislim da stariji imaju i više pristupa internetu, i više izlaze, i više su negdje u žiži zbivanja i mogu možda i vidjeti što se događa ljudima koji previše ovise o medijima. Znači, negdje su tu već sa nekakvim svojim izraženim stavovima. Ovi ljudi koji idu na ovu radionicu, znači ovi polaznici svakako već imaju izraženi stav. E, i to je možda i, i lakše raditi s takvim ljudima, jer kada radiš sa puno mlađima, onda tu već moraš mora biti više e, onoga čime se bavi moj kolega možda medijske pismenosti znači možda više treba obratiti pozornost na to da se njih najprije e, u domaći da oni prije svega shvate koliki je utjecaj medija na njih da jednostavno taj utjecaj onda oni kako bih rekla, prisvoje nekako pa da ga probaju mijenjati ako je prevelik ili ako je premalen, da ga isto mijenjaju znači da onda nekakav stav zauzmu ljudi koji, znači polaznici koji idu na ovu radi oni su oni već taj stav imaju ili gledaju televiziju ili ne gledaju već o novinarima misle ovo ili ono znaju kakva je to profesija znaju da medij može isto kao i ubiti čovjeka, tako ga i uskrsnuti, to već vidim da, da ovdje toga već ima. Zato je ova radionica u onom smislu, s obzirom na onu prvu, opet sad vraćam se na ono pitanje, na, nekako kao, ajmo reći tako, nadgradnja. Novinarska radionica, kao što sam naziv govori, bavi se novinarstvom. Obrađuju se teme slične nazivima pojedinih predmeta na novinarskim fakultetima. I kako nam onda na pamet neće pasti pitanje, trebali završiti novinarstvo da bi bili novinarci? Svoje nam je mišljenje, rekla voditeljica Radionica. Pitanje je vrlo konkretno, a ja ću opet biti vrlo abstraktna. Dobro, možda je malo konkretnije ide. Ovako, znači, ne, naravno da ne, ne treba, ne treba završiti novinarstvo. Međutim, treba izučiti taj zanadc. A gdje, gdje će ga osoba izučiti, to nije važno. Da li će ga izučiti direktno u nekom dnevnom listu ili u nekom radiju ili na televiziji e, ili će e, ići na ovakve radionice pa će dugogodišnjim, kažem, angažumanom na takvim radionicama nešto tesati, to je druga stvar. E, naravno da ne treba. E, današnji studij novinarstva u Hrvatskoj i jesu i nisu, što bi se reklo. I prilagođeni su i nisu današnjim, današnjim medijskom slikom u Hrvatskoj. Naime, ako imamo nekakav studio bi trebao biti u skladu sa onim što se na tržištu nudi. Znači, gdje će ti ljudi kasnije raditi. Većina tih studija uglavnom još uvijek počiva na teoretskim, na teoretskim kolegijima. Malo je onih koji se bave konkretno praksom. Naravno, ima ih i hvala Bogu u porastu su, sve ih je više. E, tako da, mislim da se na studiju novinarstva može dobiti dosta. Na dobrom studiju novinarstva, ima ih nekoliko u zemlji, može se, dobiti, može se dobiti dosta. Ali to nije nužno, zašto netko ne, ne bi mogao završiti neznam šumarski fakultet, a kasnije se baviti e, novinarstvom, pisati o temama koje njega zanimaju, ako je upravo pronašao način kao novinarski oblik izražavanja koji mu dobro odgovara. Za biti novinar nije nužno završiti novinarstvo, nego je nužno e, imati osnovne nekakve vještine koje su potrebne da bi čovjek bio novinar. A to je prije svega e, znati pisati, znati se izražavati, znati govoriti za elektroničke medije. E, utoliko je važno vladati jezikom, tako da prednost, po mojem sudu imaju osobe koje su završile bilo kakav jezični smjer. Zato jer imaju doticaj s jezikom, a jednostavno novinar ne možeš biti bez jezika. Pa koliko, je, koliko se lektori po redakcijama tuže lektori i korektori na stanje znači, e, odnosno na znanje jezika novinara. Jako puno. Zato jer ima novinara koji e, jednostavno ne znaju pisati. Oni imaju ideju, znaju, ali opet kažem, zanat se može naučiti i izvan fakultetske e, institucije. E, ali ga je važno naučiti. Znači, odgovor na ovo pitanje je ne moraš završiti studij novinarstva, ali moraš istesati novinarski zanat. Jel' ja znam što je? Triska! Triska? Da. Ne! Triska! Da se ima čuj! Dragi slušatelji, dalje ste u Trisku, emisiju Polskog centra za mlade. Razgovaramo o novinarskim radionicama. Voditeljica Tijana Vukic-Tijelja ima težak zadatak, približiti novinarstvo mladim ljudima koji će jednog dana možda i sami postati novinari. 15-ero mladih polaznika svake subote 4 sata aktivno se na radionicama kroz diskusiju, razgovor, vježbu. Čini se da za razliku od političkih stranaka u kojima dominiraju muškarci, na novinarskim radionicama dominiraju žene, jer prisutno su tek 3 mušketira. Jedna od tema treće novinarske radionice bila je anketa. Kao vježbu nekoliko se polaznika međusobno anketiralo, prethodno pažljivo odabirući pitanje kako bi ona u potpunosti bilo jasnu sugovorniku. I dogovor je pao. Pitanje je glasilo, je li sadržaj radionice ispunio tvoje očekivanja? A odgovori su? Znači, kad sam krenila na ovu radionicu imala sam drugačije očekivanja, čisto, mislim da sam čuvi puno više teorije, znači samim timem sam ugodno iznenađena na radionici, sviđaju mi se ovi praktični projekti, praktične radionice, mislim da one puno više nam ne znam, pomoći u nećemo ili nam više otvoriti oči vezano uz novinarstvo, nego što bi to bila neka suhoparna teorija. Moram reći da sam vrlo zadovoljna ovom radionicom. Zadovoljna sam voditeljicom koja doslovno pršti energijom, da mi se jako sviđa zato što nas motivirra na rad. Um, nije nimalo monotono, zabavno je, korisno je i mislim da će svima nama mnogo pomoći. Meni sad očekivanje potpuno ispunjena, veoma mi se sviđa ova radionica i uh, voljela bi nastaviti, mislim, do kraja ju završiti pa ćemo... Pa, e, moram priznati da sam i ja također ko i druga Ivana mislila da će biti puno teorije, da će to sve biti onako e, općenito, e, da neće biti nekakve baš interakcije gdje ćemo i mi ovaj, u tolkoj mjeri sudjelovati, e, pa podosta se i nauči kroz, ovaj, kroz neke analize drugih članaka, tako da mi to dosta pomoglo. Moram priznati da sam imala puno uh, drugačije mišljenje o radionici, kao što su rekle već naše kolegice. Uh, Mislila sam da će biti poprilično dosadno, makar ovaj prvi dva, tri puta, no ugodno sam se iznenadila, jako sam zadovoljna sa radom radionice, uh, interaktivna je, praktična i korisna nadam se, za budućnost. E mi mladi, samo želimo sve na gotovo, ništa nam se ne da, samo bi se zabavljali. E pa nije istina. Argumenti su u ovom prethodnom dijelu emisije. Kao primjer, dali smo vam uspješnu mladu glumicu Saru Poljak, te grupu od 15 mladih polaznika novinarskih radionica koji su spremni za učeni rad. Naravno, želimo se mi zabavljati, pa evo gdje se sve možete otići zabaviti u sljedećih tjedan dana. Pulske punk rock legende kudi dioti danas nastupaju u porečkom MMC atelijeru. Najavljaju žestoku svirku, a svaki desiti posjetitelj ima besplatan ulaz. A ukoliko se danas na večer nalazite u pazinu, posjetite Max Magnus koji će ugostiti grupe Sida i The Wind Fuckers. Podzemlje Rojca sutra će u 20 sati ugostiti poljski bend Paprika Korps. Iza njih je pet izdanih albuma, a u pulu dolaze povodom svog ovogodišnjeg heavy reggaetura. Kao predgrupa nastupiti će porečki cirkus. U Kinu Vali do 18. ožujka možete pogledati obiteljsku komediju Priče za laku noć, dokumentarac pod nazivom Toše – The Hardest Thing, mističnu dramu Sumnja, neobična priča o Benjaminu Batonu te Hrabrog Peru – Čovjeka od željeza. Od četvrtka 19. ožujka naplatno će se u Kinu Vali vrniti Palermo shooting zamjena te romantična krimi-drama Milionaš naš ulice. Centar za mlade Pula i udruga Cina za utorak 17. ožujka nastavljaju s programom Međusektorske suradnje i profesionalne orijentacije, ako želiš dobiti više informacije o srednjim školama, fakultetima te o njihovim programima, posjeti Centar za mlade, Kandlerova 10, svaki utorak i četvrtak od 13 do 16 sati. Više informacija potraži na www.mladipula.org. A ne, već je prošlo sat vremena, ali znate kako kažu, uz dobro društvo i vrijeme brzo leti. Sigurni smo da je vam ovih sat vremena brzo prošlo, te da ste se dobro zabavili. A za to su se pobrinuli Maja Iskra, Robert Karampilov, Denis Galjardi i Ana Milovan. Slušajte nas ponovno za 7 dana, dakle 20. ožujka na nezavisnom internetu radiju Stanica Mir, u točno 17. sati. Do tada vesele pozdrav iz Pulskog centra za mlade. Emisija Triska je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financijana od Europske unije u sklopu programa FARI 2006.